Már tudjuk, mit fog tenni. Tehát ismétlem, milyen méreggel van dolgunk? Csak bámórám. Besz, nyomatékosítom. Nem tudjuk, szólal meg a gyakornok. Egyik ismert méreg sem, aminek utána néztünk. Lellenőriztük a disznóvért mérgekre? A disznóvért? kérdezi Besz. Igen, ha esernyős ember kéznél tartotta a mérget,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 Belép az irodába, én követem, bezárja az ajtót. Párizsba küldenek, hogy konzultáljunk egy esettel kapcsolatban. Megkönnyebbülés fut keresztül rajtam. Érdemes megragadni ezt a tapasztalatot. Lájla, ismerem ezt az ügyet. Azt akarom, hogy elkapják a tetvet. El fogom kapni. Nem megyek el. De igen, besz, elmész. Mert ha nem,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 Találkozzunk a rendőrőrsön, és elmondom. Leteszem. J sétál be a főbejáraton. Épp ideje, mondom. Itt van már Best fuvarja? Még utom van. Maradjon itt clint -tel. Végig sétálok az intézményen, vissza a vizsgáló helységbe, ahol megtalálom Best, már hozzáfogott a munkához. Most kell elmenned. Lehúzza a maszkját. Kibaszott baszottul szórakozol velem? Csak időkérdése volt. Logjál velem. Váj nagy szájúvá. Olyan komoly vagyok, mint Beethoven egy Jay-Z koncerten. Nem olyan komoly, mint Jay-Z a Beethoven koncerten. Olyan komoly, mint... Háj, le kérlek! Fejezd be a szörnyű rosszul időzített poénokat. Felfogtam. Komolyan gondoltad.